Të ndëruar, es-salamu alaikum. Jemi edhe sëtë këtu para josh për të vazhdo artutje me përgzimet që freskojnë zemër në këthinë disponimin në mbushin, elan, ambicje dhe vunat për të vazhdo artutje dë njetë në kësaj bote për kunder probleme dhe, problemeve dhe svideve që mund t'i kemi. Ne si njerës është e vërtejtë që jemi të privilegjuar nga zotit më nërë, nga zotit më nërë, gëzojmë begatit shumëta, mirë po duhet të pasojmë parasysh edhe faktin se jemi gabimtarë. Ne gabojmë, ne bëjmë ndrime, madje nganjëherë edhe bëjmë punë kthija qëllimisht zotin na falt. Dhe ne gjithë e dim këtë realitet. Në teatër dim edhe një realitet tjetër se punë kthija na bëjnë që të ndihemi keq. Nuk është e mundur që një lut të bëjmë punë kthija ose të bënd mëkat edhe të ndihet mirë. Ai mund të shtire se po ndihet mirë, mirë po mëkati lë gjurm më patjetër në jetën e njeriu dhe shumë herë ndodh që ndoshta nuk e dim burimin e mungesës së disponimit, nuk e dim burimin e problemeve të caktuara në jetë, por nëse thellohemi më tepër në analiza, nëse shërbehemi si duhet me fjalët e Allahu xhallahu ala do të kuptojmë se një nga burimet kryesore e shumë problemeve tona, humbjes së ndjesësisë, së disponimit, lumturisë, këtë që më bgatit është pikërisht puna e keqe është pikrisht në më mëkati. Mëkati të shkëpud nga Zoti, dhe kjo është me e keqeja, mund është me që mund më të ndodhë. Mëkati të lërgën nga natyra njërzore që Allah Gjellera të ka kryuar në te të pastër. Mëkati pa mundësën që të luash rolën e durinit në kësej botë, të i këzësh bëjgatit, e shumë e shumë të kësia që jesilë punë e keqeja dhe mëkati. Mirë po të n aja që duhet të them, nga se realisht tema jonë është të ljumë tjo, ndaj, kjo është një hyrje për të shpalosë një realitet e përtkaluar pasaj të kënjë përgëzim. E vërder që një bëjmë mëkate, e vërder që një bëjmë qime, mirë po të ljumë tjo për mundësin e pajtimit me Zotin e mëdnuar. Mëkate i më thashtë të prish me Zotin, të largon për ti, mirë po e gëzistan një mundësi një ofertë hynore e Allahu Gjallahu Ala që të pajtosh me të. Aja është kërkin falja. Të thuash e stëgë fyrulla. Fjale e stëgë fyrulla është nga fjale të më më dhe shtore, më të rëndësishme për neve. Fjale e stëgë fyrulla është fjale më e mirë, ose nga fjale të më të mira, që Allah në i kamësuar neve. A dej me a lesa me vërte që gaboj. Dhe menjere ju shfaqen uh, shanjat e këti më katimi, problemet ju pas më katimit, nuk diti që fërbën të, nuk din të katja mësym të. Dhe Allah u gjallera, ja mësydi së fjollë. Allah u thëtë në Kurën, fëtë lekka Ademu min rabbi kelimatin fëtaba alejhë. Ademi alejhë i samë i mori dhe së fjollë nga zotëi. Dhe si pasu e këtëre fjollëve, Allah uja fali. Ato fjollë qëtjen, nga ato është, estakëfër Allah, o zotë më fali kërkim falje nga lojmanuar, është mësimi mëj madhë që kemi marrë kur bje fjallet për, për të upajtu më alonjën le uala, për të shluer mëkatët tona, për të shluer, o thamë kushtimisht, shkaravinet që i bëm në fletur një jetës tonë, e kështë më radhë. Ma dje, fjallet e stakë firullatën e uar, kërkim falje, nuk është më thjeshtë e, një kërkim falje, por është një keq ardh lëshimin, gabimin që kemi barë. është një vendim i prerë se tu tjetët mundu me ti më të më të mirë. Por e rëndësysh më ashtë se edhim rrungën, dhe këto është për gëzim jonë, dhe këto është gëzim jonë, dhe këto është si hari që jonë, e stakë fërullah. Allahu qëllë lëwalën akë inkurajuar që të them e stakë fërullah. Nga se me fjallën e stakë fërullah, jo vetëm që falën më katët, por na vie me lajmë se, u thënë të poplë ti, mëkatar, idhujtar, madhje pabesimtar, u thënë të atyre, fëkull të stagfiru rabbekum, unë u thëj atyre, kërkani falen nga zotivaj. Innehu kene gëffarën nga saj falë shumë, përfitoni nga fali Allah, duke e kërkuar atë. Dhe krasja ju a fal juve, ju rësili sëma aleikum midrara, një silë pas taj balok të nëshëm, lëshënëshi, nuk e lërguar thacin, nuk e bërë që të njallët toka. U ju më ditë kumbi emualin u e benin, dhe si pasu e kërkin faldë dhe pajtimit me Allahu Gjallëwala, Allahu Gjallëwala u ashtën pasurin dhe pasartësit, që ka pasurin dhe pasartësit, anë nuk është era astësishme që shumë nga djetarët Kur disa njerëz janë janë ankuar se janë ngatruar punët e tyre të, të, të biznesit, apo disa janë ankuar se nuk po kanë fëmijë i kanë shkruar vale. Kë se kërkojnë falte kalla jallahu ala. Që nuk në kupton se duhet vetëm këtë të përdoren. Jo, duhet të përdoren mi të tjera, të shikuar për shembull nëse ka probleme e shëndetësore të mia ku ose probleme tjera që ndiej rrugët e duhura. Gjithë ato janë në rregull, mirë, por një nga faktorët e rëndësishëm është edhe kërkimi falje. Andaj kjo mysh e modhash qi edhe punë të dunjos ti rregullojmë me kërkim falje. Madje Allahu thot në Kur'an, "Wama kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Allah kur nuk kanë më dënë në as dunjo, as në ahirat, kur Allah nuk kanë më dënë, përdresat ata thon, "Astaghfirullah." Dënimin Allah te largon me astaghfirullah. Është ka fjalë, fjalë lehtë në gjuhë, por shumë domethënse. A nuk është ky përzim i madh? Pse të privohemi? Pse të mbetemi ka shikse mundësie të mëdha realisht? të themi shpesh e stakë fërla. Të themi me gjuhën ton që realisht aje që thot nga gjuhët buron nga zemë rajon. Të pajtohmi me allonjën lewala. Allahu e shtri në dorën e pajtimit. A du të ashtrimi edhe ne këtë dorë? Të ashtrimi dorën e pajtimin me fjole e stakë fërla. Ma dje, fjole e stakë fërla nuk është vetëm të nëruar për gabimet e bëra. Por është edhe për të gjitha borë që që kemi ndë allatë të madnuar, theme e stakë fërëlla. Sa begati i shrujtzojmë, sa mirësi kemi nga i, theme e stakë fërëlla. Nga se shumë i kemi bërë të zotit tonë. Të lomë të ne i cili, të lomë të ne për zotin i cili nga ka mëndësuar që gjitha të punë kësia, gjitha të lëshime, ma dje, ma dje, vetëmija që e ndimë nga se i milarun nga allatë gëllë le ola, të Me mirësi, me kanari, për mësimin fiolë, astagfirullah. Për këtë arsye e nderuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thonte shumë herë gjatës, një nga shokët e tij që ja shoqrohte vazhdimisht e qiha ja për ciltë edhe buzët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë ka ndodhur që një ndaj, ndaj e thjesht pejgamberi më thonte brënda asoj mbi 100 astagfirullah. Dëgjonte dikën duke fol, dorse ai thonte astagfirullah astagfirullah. Svoas parfume astagfirullah. Pajtoj me Zotin tëndë, regulloj qështet dëdynios, të dunjas dhe të ahiretet me fjallin, Esta këfër Allah, të lëmëni për këtë mësim, për këtë mundësi që duke përmend Allah në gjellewale, me këtë përmbajt e të kërkin fales, në regulloj punët, pëjtoj me Allah në gjellewale, në regulloj raportit me te, raportit me zveti, dhe të shukëm të ujtje ja pastaj për shpëtimin e botës jetër. Andaj, Esta këfër Allah, të lëmëni për k dhe për këtë ofër të pajtimet në gazotë i gjësisë. Assalamu alaikum.